Această poezie mi-a deschis drumul spre teatru. Concursul meu de admitere în Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică s-a soldat cu un tragic eșec. Eram atât de nefericit încât i-am scris o scrisoare Doamnei Lucia Sturza Bulandra. Probabil că disperarea mea a impresionat-o puternic, dovadă că, după mulți ani, mi-a spus că a păstrat această scrisoare deși se mutase de trei ori. Pe scurt, a intervenit la rectorul Nona Otescu să mă admită provizoriu auditor la clasa ei. Am pătruns în clasa în care Tronaca o împărăteasă într-o berjeră, înconjurată de toți studenții ei, vreo patruzeci la numară, ca să dau o reexaminare. Am spus, mult mai bine decât acum, această poezie a lui Sergei Esenin. Când am terminat, a urmat o lungă tăcere, care mie mi s-a părut o eternitate, după care, cu vocea ei de Stentor, a decretat. Dumneata, dacă ai să fii serios, ai să faci o mare carieră. O asemenea sentință din partea unei mari autorități te poate face să-ți pierzi uzurațiunii, dar eu am fost serios și mi-am păstrat până astăzi starea de elev.